Allah, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi yaşayandır, bütün yarattıqlarının qəyyumudur, Onun nə mürgü, nə də yuxud tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur, onun izni olmadan onun yanında kim havadarlıq eləyə bilər? O məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar onun elmindən, onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq ona ağır gəlmir. O uçadır. Uludur.